Verjamem, da ima vsak človek svoje sanje. In bolim me, ko vidim ljudi, ki so obupali nad svojimi. Ljudi, ki so obličali v službah, ki jih namarajo. V življenju, ki jih pušča ravnodušne in v razmerih, v katerih počasi umirajo. Ljudi, ki so naveličani depresivni in nemotivirani, Ljudi, ki na zadnje obupajo. Potrebna je drznost, da bi dosanjali svoje sanje. Moje so, da vam pomagam aktivirati vaš potencial. Ko gre za posel, vam na spletu pomagam do večje prepoznavnosti in novih strank. Ko gre za Motiveram.si, gre za mojo strast. Pogovarjam se z ljudmi, ki im je v življenju in poslu že uspelo. Oni so dokaz, da je mogoče in v se lahko ogromno naučimo. Sem Nec Krompačnik, ki poslušate podcast za podjetništvo in življenje. Motiveram.si, drzni si sanjati. Pred nam je druga epizoda podcasta Motiveran si za podjetništvo in življenje in zmanjeno pozdravljam, pozdravljam Marjana Tinovija. Marjan, zdravo. Drava. Marjan je v podjetništvu že več kot 20 let, je direktor agencije agenciji Smiljana Morja, njegov tesen sodelavec, mentoriranec. Je tudi mentor svoje lasne ekipi zaurovalnih zastopnikov, saj ima že preko 15 let izkušen v zaurovalništvo. Pred mentorju, gospodu Smiljanu Morju, se je očil veščin psihologije, prodaje, komunikacije, javnega nastopanja, time managementa, postavljanja ciljev. In ravno to so tudi teme, o katerih se bo danes pogovarjala. Sicer pa marjam tudi certificiran, licenciran NLP praktik in mojster praktik in še in še. Koč, mojster praktik, oz. trener, licenciran koč, pa licenciran mojster praktik hipnoze meister praktik hipnoze. Aha. to je tvoje to aj zadnje pridobito. <laughs> <laughs> Dobrodošlo in hvala, da si sedaj sprejel to moje pobudilo na pogovor. Hvala tudi tebi. To da vem, da si mam fain mila. prvo vprašanje, maš še kaj treme po vseh teh letih e, javnega gornih stopanja? Ja. Ne. na to, da sem za povedal par deset, najem. E, ja z dosti krat začnem svojo predavanja, ne, ravno za tem da ko besed z njimi spregovorim uh, in jim povem da mam govorno napako, pa če hočem nekaj, kaj bolj hitro povede, tudi ječlan. In pulih je kaj od tega bi želeli oni najprej slišati, In zakaj jim tudi to povem? Zato ker v osnovni šoli ne, je meni učiteljica, uh, v prvem razredu osnovne šole sem se odločil, da bom šel uh, pač vse kroške. Edni iz teh kroškov je bil tudi uh, uh, petje, in to petje je v zboru. Zdaj pa učiteljica pri sedmih letih je to uh, trikrat prekinela. Torej, nismo se mogli naučiti eno pesem. Ne, ta pesem se je imenuvala še zdaj, imem naslov, na no okno, glede obrazek. Blede to je ena partizanska pesem. In učiteljica, ko mi to pojemo, prekine in tam eno mojo sošolko, ne, da ona sama zapoje, ona je dobro zapela, tudi smo šli naprej, potem še drugega sošolca, pa še so sošolca in ko se je ostala pri meni, ko jaz solo zapojem, Ko jaz solo zapojem, uh, uh, da ne posluša, pa pravi Marja pri sedmih letih prva in ena največjih zavrnitev, ja, pri sedmih letih pravi Marjan, veš kaj, ne moreš biti v zboru in ne moreš pet v zboru. Spomnim se in vidim, vidim situacijo, ko odhajam v razred, tako pogledam nazaj, pa se so šolci, bi rekel tako, na Smejijo. Še zdaj vidim enega sošolca, če ne bi imel uh, bi se dobesedno nasmerjal okolj in okolj glave. Tako tak je pač to bilo. In takrat sem se res počuto, ne, ono ne fajn, ni mi bilo udobno. Ne, in to je bila ena največjih zavrnitev, ki, s njih, ki sem jih, enostavno pri sedmih letih. Naslednji je ena taka, taka ista situacija, je, ko sem se odločil, v katero šolo bo šel, osnovna šola, v osnovni šoli. Torej, uh, odločil sem se, da bi šel na pedagoško gimnazijo in bil sem med dobrim in prav dobrim uspehom. Učiteljica, torej, ko sem rekel, da bi hotel biti prav dober, ne, je rekla, ja, lahko si, ampak za celo leto sem se boš morala naučiti. Res sem naučim, za celo leto z mano je šel se še predsednik razreda Kupčič Igor. To bo pomeni, če je mogoče kakaj besedica, kakaj stavek mi zmanjkal, bi on to povedal, bi jaz, jaz tam naprej naprej napiljal. Okay, sem se naučil, imel sem zgodovino, pol tudi tri, bil sem med dva in tri in na koncu sem bil prav dober. Učiteljica, ki mi je dala to možnost, me je pa vprašala, Marjan, kam boš pa šlo zdaj v šolo? Pa sem rekel, kot tvojšica, jaz bom šel na pedagoško gimnazijo, ker sebe vidim kot učitelja.? očitelja. No, očiteljica takrat meni reče, Marjan, ti imaš govor na napanko, jec ne, pa takrat sem še pesmo, tega tudi piskaš. Ja? In takrat sem se odločil, da vem strojno tehnično, strojno tehnično šolo. In na vprašanje, ki si mi ga postavo, ja, s imel dolgo dolgo, dolgo, dolgo, dolgo časa velike, velike izive. No, zdaj po 20 letih lahko rečem, da sem predal pred kot 50 tisoč ljudmi v Sloveniji, Hravaški, Bosni, Srbiji, Ukrajini, Rusiji. In... To je en dober, dober rezultat. Ampak da sem prišel do tega, bo povedal situacijo in še res, zmeraj dejansko, me je strah pred javnim nastopanjem. Zmeraj, ko je treba stopiti pred ljudi imam temo, Srce mi hitreje bije. Zmeraj, ko moram ogovoriti neznane ljudi, ja, mi srce bije. Tukaj v trebuhu mi dela, tako čuti me, eno taki, en, ene, ene, krče. Vse vemo, ne, ko moš nekoga ogovoriti, čutiš ne, nekaj krče. In spomnim se trenutka, situacije, Maribor se je prvič osvojil v Ligo prvakov. Z mojim mentorjem smiljano smo na te tekmi. In po končani tekmi smo vsi na stadionu še najmanj nekaj 45 minut in eni celo dle ostali, navijali, se veselili tega uspeha, takrat tega, tega, tega uspeha. In potem smila meni pravi, da ima zdaj dva iz tribune, da bi ima pravi čas ne, prišla iz štadiona. In zanimivo, ko dva odhajama iz stadiona po tisti strmini, tam oddaleč, levo, levo vidim ne, gospo, ki je bila novinarka, RTV Slovenija 2, še zdaj, še zdaj to vidim, In desno od nje stoji gospod za kamero. In slišim, ko hodima, to novinarko dajeva ta dva gospoda, ki sta tukaj v obleki povprašati, malo v tekmi, pa v samem razpoloženju, pa neke vtise. In, ker sem jaz malo rečji od je ta novinarka dala mikrofon najprej meni. In kaj se je zgodilo? Samo vidim oni mikrofon, vidim ono kamero, ki se je prižgala, pa tista luč, ki je začela svetiti v mene. Vprašanje, ki je bilo postavljeno, spoh nisem slišal. Sred se mi je bilo, razbijalo mi je. In kaj konec konto sem v tistem trenutku imel v glavi? Situacijo, ki se mi je zgodila pri sedmih letih, ja, v prvem razredu, ko sem se prijavil k enemu izmed kroškov in situacijo bo osnovno razredu osnovne šole, ko sem bil med dobrim in prav dobrim in ko mi je učiteljica rekla, da piskam, pa reclam, pa davam govorno napako. V tistem trenutku smiljam stopi pred meni povej o tekmi, povej o navdušenju, povej, da bomo šli naprej še pogledat tekme doma, pa tekme v tojini, kaj te liga pravako se ne zgodi, vsakeč. In pol ko Smiljan stopi pred mene, to pove, mi dva, mi dva gremo dalje in Smiljan mene vpraša kaj pa to je. In moj pač povem situacijo, ki se mi je razgodila v prvem razredu osnovne šole in v osmem razredu osnovne šole. Gremo v park, tehnike, ki jih Smiljan uči, za nekaj tehnik, ki jih Smiljan uči, Se je takrat zgodilo, da sem naslednič na seminarijo, to je nekje 16 let na seminarijo, je 16 let na seminarijo začel predavati. In takrat bi rekel, z veseljem predavam, z veseljem govorim pred ljudmi, ampak takrat sem me vprašal, ali imam tremo, imam jo. In tudi danes, ne, ko vidim, da mi dva, imam tukaj krče, ampak to je čisto normalno, imam hitrejši, hitrejše bitje srca, to je čisto normalno. Zakaj? Kaj te zradi tega, ne, hitreje, ko srce bije, če pogledamo, uh, kaj to za telo pomeni, več krvi možgane, kaj pomeni poslednjič, tudi več krisika. In, in zdaj samo je samo govor, več krisika pomeni, bolj sem zbran, bolj, bolj sem fokusiran, pa še zmeraj več rvičej. Bro, ti tudi čestitem za to, da kar si povedal, vsa čast. Uh, kaj bere kot svoje? učiteljice takratni, če bi zdaj imel predložnost, se omogoča celo ja, imel, imel, ne. To je, bila, to je bila zgodovina Donoša, Kelica. Zelo zanimivo. Najbolj zanimivo je to, da vedno, ko imamo obletnice osnovne šole, ne, pet, deset, petnaest, teh je bilo kar nekaj. Vsako, vsakeč imamo 5, 5, 10, 15, 5 20, 25, zdaj pa to koliko let, čak da ja sem 57 let stvar, pomeni, kar pomeni, da sem od osnovne šole 40 let, uh -huh. koliko smo jih že imeli. Ja. In vedno mene določijo, da pripravi nekaj in govorim. Ne? In učiteljica, je bila presrmečena in sem rekel, kaj, če se takrat ta situacija ne bi zgodila, Ne bi videl, da ne? nekaj situacije, ki se ti v življenju zgodijo. Ne? Takrat imamo, če nas gledajo najbolj fajn. Ampak, ko pa pogledaš iz perspektive nazaj, torej ko pogledaš naprej, pa si tam, pa pogledaš nazaj, lahko rečeš, da da nekaj najboljšega, kaj se je zgodilo. Ne? Jaz sem se zavedal svojih prednosti, svojih talentov in to je samo, kar, kaj je to, kar ti konec konca daje moč. In povedost ne pa. <laughs> če se spomni situacije. Ne, ko sem se zaradi nje odločil, da grem v srednjo tehnično šolo. Ampak, jaz pravim, vse se zgodi za nekim namenom, ker če bi bil učitelj televadbe, ki je to smohoto bit, učitelj televadbe, mogoče danes, ne bi, bi, da tukaj. Rekel, ne bi bil tu, sem, ne bi milo danes, bi dajelo to ljudem, kar je tvoje poslanstvo, pa na nek način moje poslanstvo. Ne. Hm. No, ampak, Tako zavrnitve so zelo boleče. Ne? Za naše poslušalce, ki te ne vidijo v živo, kot je jaz, še po vseh teh letih so se ti zadosidljali oči, ko si pripovedal to zgodbo. Ja, ja res je. Ne. Zavrnitve, zavrnitve enostavno bolijo. Ampak spet morače ena dobra sveža situacija. za svojim sodelavcem, mama, mama veliko pred kočingom, Uh, uh, pijema, uh, pred kočingov jema na pijačo. In spijem pijačo in rečem tak, zdaj pa mi dva mama sestanek, kočing, da se pogovarjamo o ciljih. Zakaj to govorim? Ne? Torej prejšnji vikend, zadnji vikend v avgosto, smo imeli petek soboto nedeljo ene odlične seminarje, kjer smo delali nemanj ceto seminarje v vodo moj mentor Smiljan, Uh, a mori in ljudje so ljudje na teh seminarjih doživijo in delajo preboje na vseh področjih ali to v odnosih ali to v karieri ali to v denarju ali to v zdravju pač vemo obadva dva, ne, kolo življenja šest področji, ki, je, ki so pač pomembna eno področje je zdravje eno področje je so odnose, eno področje je so čustva eno področje je kariera eno je področje je denar in naj je človek lahko danes srečen pa uspešen, je fajn, da enostavno vsa ta področja reko, nekak so v ravnovesijo. Ja. No in situacija, kako me še danes zmeraj, če in kako ni fajn dobiti zavrnitve, uh, se ostavimo tukaj spredaj na terasi in ja še zmeraj karico pijem in rečem, Aleš, ta trenutek me črviči v želodco, tak neprijetno mi je, srce mi spet hitreje bije, pravi zakaj. S tam je ena gospodična in ti veš, ne, da moja naloga je, da jaz jednostavno predstavljam svoj brend, ta našo dejavnost, našo priložnost na vsakem koraku. Ja? Ti veš, da kako življenje imam jaz danes, da je bil greh, če jaz drugim ne bi ponudil te možnosti. No in opravim, da tam je gospodična, s katero se, Videvamo nekaj štiri mesece. Najprej so bili samo pogledi, prstne je spokimal, pa je bil tudi je že nazaj. Na kar jaz rečem, zdravo, pa dobim že zdravo nazaj. In ta trenutek se odločam, da pristopim ne, in da dobim vizitko oziroma telefonsko številko. izključno za to. Da Se dobima, da je predstavim da reko, našo možnost, našo priložnost, poslovno rast, osebni razvoj, karjero. pač To je pač moja tista velika, velika strast. In sem rekel, če ličim, je, kak se pa ti počutiš, je reko, meni je pa čisto ok. Na kar ga vprašam, kak bi ti to ne redlo? Je rekel, pa čist enostavno, se predstaviš, znamen reče se opravičujem, se predstaviš, lahko prisedem. Rečeš, da imam eno vprašanje, če ga lahko postavim, pa čakaš, kaj boš enostavno dobo. Ne? Postaviš vprašanje, ali se vidite, ozima kaj, kaj počnete, vidim vas tukaj toliko in toliko in toliko časa. Ampak on je kompletno vse, vse povedal. Na kaj ima rečem, Aleš, najboljše je, da greš ja pa ti to naredi. Rečem, ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, marjam ti to dobro, znaš. V cistom se obrnem in tukaj v... Telefono je ta vizitka v dela za A1, -a, ime je Sara ja, in valda je bilo zanimivo, Ampak najboljša situacija je bila pa ta namitva za Alešom in to, kar smo zuna imeli komunikacijo, preden, se odločil, ne, pa dobil vizitko, da smo, smo ji to povedali in je bilo izjemno simpatično. In tak smo dosti krat v življenju, ko ugovoriš neznanega človeka, nas je strah. Jaz pravim, strah za vrnitve, strah pred neznanim, strah, kaj konec konco bo nikdo rekel, ampak to je vse. Ne. Zdaj, če ti ne ugovoriš, če ti si v prodaji, ne, pa nikoga ne pokličeš. Če samo razmišljaš, ne, pri tem ostaneš, si tak in tak dobo ne. Če pa ne rediš to, imaš pa veliko, veliko možnost, da v drugi strani dobiš kaj ja. Zmeraj ne, če viči. Zmeraj. Ja, mi srce Ali to pred nastopom. Zdaj je že malo lažje ne, <laughs> se že, <laughs> že malo sprišen, ja. okay, kaj te navdušuje. Kaj je tvoja strast, to si zelo jasno povedal. Ob čem pa bi rekel, da te spreleti srh, če ne maraš. Wow! dobro vprašanje, ne, glede, uh, spet me vodi, ne, vse, kar sem mi danes tukaj pogovarjam, ne, je nekje si sposobeno, ne, in ne maram, če ni reče, da je ne mogoče nekaj narediti, in spet sem tukaj sposodo... Uh, Jaz mislim, da je bil to Henry Ford, ko je bil pred začetkom svoje kariere je imel v rokah leksikon, ne, leksikon, ozima slovar. In v tem slovarju naleti na besedo nemogoče. In 21, 21, mogoče malo starejši, ko je bil, je to besedico iz tega slovarja, ne, tisti list iz slovarja, v trgo In Takrat ti boli že zelo, zelo uspešen, je ja, on za svojimi inženerji jih je poklical skupaj in je rekel, dajte, potrudite se, pa izdelajte motor, in to osemvalni motor v enem, enem kosu. Uh, tisti čas tehnologija, ki je bila, so, so celotlje tega projekta, ne, tega projekta, So inženeri njemu poskušali dopovedati, da se to ne da, da je to ne mogoče narediti, glede na tehnologijo, ki so jo takrat imeli. On jim pravi, da ne to. Po šestih mesecih majo ponovno, po nekaj, meseci, šestih, nekaj mesecih, šestih nekojih mesecih, majo ponovno ta sestanek. In oni so še dodatno dokazovali, da se to ne da narediti, glede na da s tem, da je imel on zaposlene najboljše inženirje. In po tem son so vstane gre do svoje torbe in iz torbe vzame tisti slovar. in ga da vodi te ekipe teh inženirjev in mu reče neko, neko besedo ki mi jo vi govorite ja se niti naj poznan dajte mi jo poiskati v tem slovaq ja ja sem se tudi smejal takoj ko sem tudi, tudi so in inženirji skupaj iščejo to besedo in pol Ed ne vidi da bi ta beseda mogla biti tu in vidi, da je tisti list iztrgan. In potem ne da je ta slovar nekje 20 let nazaj bil takrat ta, ta, ta izdan in je povedal, fantje, teba se je, ta beseda za mene dejansko ne obstaja. Ne? Ljudje mi govorijo, vse je že vzumlja, nič se ne da izumeti. Dajte to narediti, ne glede koliko stane. Če tretječ so se dobli in spet njemu on argumentirajo, da se to ne da narediti, da je nemogoče. In, in uh, ponovno je nekaj časa posluša, kakor kak je napredek, kakor je poskušal ugotoviti, kje so so prišli. In ko mu spet govorijo, ne mogoče, ne mogoče, ne mogoče, se on ponovno stane, spet hoče iti do torbe. Ne, in potem se spomnijo v protivnosti, pa, pa so rekli, gospod Henry, ne da rabite, da rabite, vemo, toga hočete pokazati. Ok, čez čas so naredili osem vanjni motor. In ta beseda, mislim, ta zgodba mene vedno inspirira in vedno si je v koncu govorim nemogoče. In ko imam sestanke za sodelavci in toto besedico oziroma to zgodbo dosti krat tudi povem in se ljudje običano smejo in se vidijo, kolikrat se v želimo, želimo rečemo nemogoče, ta besedica nemogoče je mogli izbrisati iz slovarja. iz naših točno, točno To je ena taka, to je ena taka beseda nemogoče. Ne. Na drugi strani je pa beseda strast, stras, navdušenje, inspiracija. Po pa ljudi vprašam, ok, da si bil navdušen, da si bil inspiriran. Če ljudje nimajo teh trenutkov v preteklosti, pa konec koncu poskušam z njimi, ne, kaj bi se omorali zgodi, da je bil navdušen, kaj bi pa konec koncu morali, da je bil inspiriran. To, to pa je spet znanje ne, iz znanja oziroma iz praktika mojstra praktika coacha ja. ne znam ne znam sebe ne znamo pa uporabiti vrednost ki sem jo dobil pri doktoru Alexandre Šinigovi, Pri sem zakučil kompletni ciklus izograževanja mhm uh -huh. nevrologičnega pojevanja. Veseden je mogočen, mi je taka kjena, ja, kje Super. Situacija, v kateri se danes, no ki ga živiš danes, je vrstno v nekem trenutku pred mnogimi leti delovalo, bilo videti, ne mogoče. Kaj je danes ne mogoče, ko gledaš naprej v svojo prihodnost? Kateri cilji, ki jih verjetno še imaš, se zdijo v tem trenutku mogoče, pa res ne oziroma so tako veliki, da veš, da se jih ne bo dalo doseči z noč, si pa pripričam, da jih nekaj dne boš, kam mm -hmm. stremiš. Mm -hmm. Dobro vprašanje. Veš kaj, uh, jaz zase pravim, ne, in tudi star pregovor pravi, živ, živi tukaj, v tem trenutku in zdaj. Ne. Preteklost je za mamo, prihodnost je enostavno pred mamo. In zelo pomembno je načrtovati prihodnost. Ok, iz pretekloste, kaj smo se naučili, to dajmo zraven zem, tisto, kar je dobira, ne. Zelo pomembno je načrtovati načrtovat prihodnost. In tukaj pri meni je ena taka lepa knjiga. Ne? Ta knjiga je, moja knjiga in ženina knjiga, to je eno je cilje z področja zdravja, cilje z področja cilji, cilje z področja izobraževanja, cilje z področja emocij, čustev, cilje z področja denarja. Ne, in tih cilje je kar napisanih. Zelo pomembno je, da te cilje enostavno kar pogosto pregleduješ. In ta, in ta knjiga je vedno v moje torbi. In ko je čas, ne, vsi to knjigo tudi kaj zabeležim. In tukaj je bilo je eno tako, ena taka, eno, eno, ena taka strategija, ki jo vsaki dan izvajam. Ena taka je, da zjutraj, ko se vstanem, delam na hvaležnosti. Kaj pomeni, tukaj nekaj, spet je to ena strategija, ki jo lahko delaš enkrat letno, lahko je delaš uh, vsaki mesec, lahko je delaš vsak teden, lahko delaš pa tudi vsaki dan. Zakaj? Ker ti to delam res, res pogosto. gosto? Delam to vsak dan, ampak če bi delal vsaki dan, bi stoprocentno bliše boljši stvari. In kaj? To torej je bi rekel za poslušalce, ki najjo ki zdaj poslušajo. Ne lahko vsaki dan ne, rečeš, ok, zapiši se dva najljubša spomina današnjega dneva. Lahko rečeš, po enem tednu najboljša spomina v tem tednu. V enem mesecu najboljša spomina v teh dveh mese v tem mesecu. A pa če pregledamo celo leto, dva najljubša spomina. To je prva, to je prva stvar in povabim, Ne, današnje poslušalce, da si napišejo dva najljubša spomina, ki so danes zvečer pred spanjem. Dva najluša spomina. Vsagi dan lahko tudi naredimo tri stvari, za katere sem hvaležen danes. Za katere tri stvari hvaležni, hvaležen. To lahko zvečer naredimo. Ne? Ena lekcija, ki so jo v danes. Lahko je to tedenska, lahko mesečna, lahko je celo leto. In en dogodek, na katerega sem ponosen. To so štiri točke, ki si jih lahko vsaki dan ta postaviš in dobiš čarobne odgovore. To je, kaj pa je prihodnost? Prihodnost je pa v tej knjigi napisana in vsako leto to naredim. Tri kraje, ki bi jih rad obiskobal, ampak to delama, to imamo skupaj z ženo. Ja si napišem tri kraje, pa že se napiše tri kraje. Torej, tri kraje, ki bi jih enostavno v leto 2018, ali pa v leto 2019 želel obiskati. Ne? Dve stvari, na kakšen način lahko pomagam drugim. In tu se človek zaveda preko tistih svojih kvalitet, pa tistih svojih vrednosti, pa svojih talentov. Jaz točno vem, kaj so tiste stvari, ki jih konec koncu dobro vladam. Dober sem v navdihovanju, dober sem v inspiriranju, dober sem, dober sem v motivirano in dober sem v spreminjanju, navad, to tistim, ki si to želijo. Se ima oba dva navada, železna sradca. Ja. Wow. Ja. Uh, naslednje vprašanje je ena stvar, v katerem, v, katerem, v katerem bi želel biti boljši. Ena stvar, v kateri bi, ali to v komunikaciji, ali to v odnosu, ali to v partnerstvu, ali je to boljše oče, ali to na področju zdravja. To je ena stvar v bi še biti boljši, ko vorim, ko svojo prihodnost. Dve stvari, po katerih repenim, oziroma se jih veselim v prihodnosti. Ravno zdaj smo imeli v bovco en odličen seminar, kjer smo na koncu si izdelali plakati. In v bovco je prišla ena taka idejica. In smo skregali motoristično sekcijo našega podjetja. In ker imamo te, te seminarja v Bobovcu že 18 let za pored, ja, smo ta motoristična sekcija se V Bobovcu zmenili na naslednje leto, mislim, da nas bo šest do devet. Naslednje leto pripeljem Bobovec en dan prej, ampak vsak za motorje. <laughs> okay? e? ja. V, v Bobovcu smo se za eno leto naprej postavili take štiri močne cilje. Edne izmed teh mojih cilje je motor. Ja? drugo leto v obovco. Okay? Okay. Toliko in toliko zasluženega dnaga, vse pol mogoče uh, lahko ta plakatek poslikamo, ne, pa ga lahko tudi objavimo. Ampak tu je, tu je pol, beriko enih 16 besed, jaz jih imenujem Zlato pravilo. Ne je zdaj na pamet, ki imam napisanih na plakato, ampak če jih, jih vsak dan gledam, jih ozaveščam. Ne? Zlato pravilo, 16 besed. Na plakatu je to napisano, fenomenalni fenomenalen plakat, ki sem ga ročno narisal, Ful sem ponosen na njega. Ne? Okay. In, in, in zdaj, če pa se zdaj resno, vključim svojo družino, so pa tukaj tri stvari, ki bi rad z njimi počel, torej skupna doživetja. To je to, kar konec koncov štiri vprašanja. To torej je, pogledam za prejšnje leto ali pa za prejšnji dan ali pa za prejšnji mesec. Ne oziroma kreiram svojo novo prihodnost in to počnem že vrsto, vrsto let. In ko je to narisano tudi, kar, kar kreiram, pol konca leta samo klukam, to se je zgodilo, to se je zgodilo, to se je zgodilo, to se je zgodilo, Ampak še enkrat, to se mislja si izmislo. to počnejo uspešni ljudje in vidim, da funkcionira. Um, kaj narediš skupica mi? ki ostanejo neodplukane na seznamu, torej s tistimi cilji, ki se niso rosničili. Dobro vprašanje. Jaz pravim takle, ne, ni nedosegljivih ciljev, se pač čas prestavi. In to motivacija, da sem dobro funkcioniral z svojim sinom, ne, bom, bom, bom kar na konkretnem primeru, mogoče, kako mo to pomagalo. Moj sin ne, je srednjo šolo obiskoval šest let. Kar pomeni, če zdaj pogledamo, ne, je kak je razred ponavljal. Ampak, jaz sem si to vedno rekel, da mi je bilo lanšje, glede sine, ni nedosegljivi celjo. Važno je, da bom čas, se pa rok in ustavno samo prestavil. To njemo tudi danes pomaga, ne, ker danes imamo že šest, sedem let v našem poslu. Torej bi rekel, da je ustrajenost sama bolj pomembna, ko pa Zagotaj. čas znotraj katerega točno nekaj dosežimo. Točno tak, točno tak. Na zadnji, ko smo Kaveci v laškem, se boš mogoče spomnil, si povedo eno zanimivo zgodbico, katero bi rado, da ponoviš, ker se mi zdi, da nosi tudi eno pomembno lekcijo in sicer si razlagal o tem, kako je bilo, ko si poslovno predvidevam, potvo po Balkanu, a ne, po naših državah, bilše republike in so te otroci žicali za denare, se spomniš? Ja, spomnim se, ja. ja. Zelo pomembno je, ne? da v vsaki situaciji najdeš nekaj, kar je lahko pol, bilo, motivacija, reklo, motivacija, pa spet inspiracija za nekoga, ne? In in, in torej, za sodel z enim izmed direktorjev kristjanom se vozima iz Banja Luke za Doboj. In tisti čas, mislim da je ta zgodba, uh -huh. ja? in tisti čas so imeli uh, v Bosni akcijo uh, razminiranja min, ki so ostale iz njihove vojne. In v tem času, ko oni postavijo mine, ne, pa v tem času, ko jih, ko te detonatorje, oni ostavijo. Na onji strani promet, pa na tej strani promet. In to je ena velika, velika razdalja ne, med, med tem, ne se kaj zgodi. No in v tem času uh, izkoristijo domačini, za prodajo in res v tem času, ko se ostaviš in skoristijo domačini in prodajo, kaj hočeš. Od nogavič trikanih, od kapuc, od kap, od rokavic, nogavic, uh, one kokice, uh, tiste, mm, ne vem kakaj semenke vse, met, nikaj ni ne prodajo, ampak med temi domačini tudi iščejo priložnost otroci. No, in otroci, ki jaz temu pravim, imajo dobre vključitvene stavke. Ne? In tudi dosti krat se ljudje vprašamo, ko ti nekdo postavi, vprašanje, kaj ti počneš? Ne? Jaz danes rečem, da počnem, torej imam podjetje 20 let in moje podjetje, in delam na področju financ in zavarovanja in moje podjetje ocenjuje finančno zdravje podjetnikov posameznikov pa družinam. In mali ne, otroci, cigančeke, starimi četiri in devet let. Torej, eni niso hodili v šolo, ker konec so videli tukaj prijeliko, da nekaj zaslužijo. Zdaj kaj konec koncu te oni povedali. Imajo res da študirane dobre stavke. In ti stavki so, mi dva za sodelavcem se ustavimo, Kristjan nemoj takrat novega to arega, nove avto, džip, in pride prvi zraven mali ciganček, mali, mali otrok in pravi, Vse lepa beseda ciganček, ne? Ja. Mislim, je otrok, ne? Ja, ja, ja. in reče, vau, wow, kakva lepa kola, jel ovaj avto nov. Pa kaže, Kristjan je, gospodne, dajte jedno marko. V tem času že drugi pride zraven ne? in prav, vau, wow, kakva kola, da vam je sretan put, gospodne dajte jedno marko. Kristjan deli te marke ne? in tu se pri nama se začne dogajati. Zabavljalo pa, da ti je familija svetna, da ti je sretan put, kakav avto, kup nekih drugih stavkov, pis štiri, sem se zdaj spomnil. Uh -huh. In ker je bila tukaj Gužvica, na Kristijanej strani, ker je Kristijan pač te marke delil, pa ok, smo jih tudi probali vprašati, zakaj pa ne v šolo, ne pa tudi povedal, kaj če v šoli, če pa tu se dogaja, ne? pa lahko tukaj zaslužimo in izkoristimo. Ja. In v tem času, ko se tukaj dogajalo, et mali njega, ko leti sem, nekaj se mu je modilo, nekaj se tukaj dogaja, kaj se dogaja, je možnost nekaj drugih. In kaj, ni mogo in prit, kaj je bilo 5-6 otrok tukaj, ne, pa oni ga niso vpustili, se je mali odločil, da pride na mojo stran, na Sopotnikovo stran in jaz odperem okno. Mali reče, je li ovaj avto nov, neko je nov, gospod, ne dajte jedno malo. jaz mu ma rečem, to sem že ču. daj nekaj novega se izmisli in reče, Da ti, je, osma, da ti je sretan put, da je sretan put, gospodne da je Marko, pravim, pa že to sem čul, pravi, da vam je familija sretna, da, da, ste, da ste vi sretni, da ste vi zdrali, vse je probost, vse sem čul, naj nekaj novega zmisli. V tistem trenutku, pa oni je že dvignel Ja to torej je se začne kolona že pred Marko premikati, Mali je bil v ni še Marko pri sebi, nišem, odiste. De. In potem Mali ne gleda tuhta, kak je pomembno, da v v tej situaciji, ko imaš stranko, da ne rediš ta pravo, je tako mali naredil in je pogruntil najboljši stavek. Najboljši stavek. In pravi, čelo, pa da daj jedno, Marko, da, da ti kosa naraste. Glede na to, da sem pri 20 -tih letih bil že brez las, je bilo to tak simpatično. Kristjan, ni mogo v sebi pris, tako se je smejal, obadla se smejala. In evo, ena taka situacija, ne, ki se jo potem priprodoval tudi na seminariu v Bosni, kak je enostavno, se oni ne bojijo za venitve, ampak enostavno, kaj ima cilj, fokus za to, da dobi to Marko. In bo vse naredil. In ta Mali je bil vstrajen, je bil uporn in je vse naredil. Pa reč na koncu, na koncu, simpatičen stavek našel. Torej, iskali rešitve. Mm -hmm. Isko je rešitve in življenju je pomembno, da iščemo, da gremo iz sone smo zobje, da smo, da, da smo inovativni in da razmišljamo o rešitvah. Kaj, to je to, kaj konec Moncov je na nek način napredek. Kaj misliš, da se inovativnost pogosto radi ravno pod pritiskom kot v tem primeru? Kako to pri, kaj, kaj je to pri tebi videti? Ti zdi, da se da se bolj inovativno, najdeš boljše rešitev takrat ko, si mogoče v neki časovni stiski. Zase, zase, zase rečem, ne, da raje delam, da sem, da vnaprej vem, ne, sedu kos se pomencilo pogovarjala danes, ne enostavno reku, okej, okay, daj mi mogoče malo osmeje, da vem, o čem se bom pogovarjal. ampak vse ko veš kaj, da nam je to spontano, nič kaj pogovarjala za bomo tvojem življenju In ni nekega pritiska na ta način. Ne dobro, ne dobro funkcioniramo, ne pod pritiskom. Mm -hmm. To torej, je za svoje predavanje, jaz za čas, hočem narediti strukturo. Ne, okay. uh, ko sem pri stranki, ne ko sem pri stranki pred, to torej je samo vožnja, razmišljamo o tej stranki. Nočem dejansko nekih neznanih situacij. Ne, funkcioniram, če nismo pod pritiskom. To zase pravim. Mm -hmm. Za druge nisem modeliral ne, ljudi, ki enostavno so bili pod pritiskom. Zdaj, ok, Recimo, lahko rečem, da sem bil pod pritiskom uh, pri 27 letih, ne vem, če sem razlagal to zgodbo, ne, da ja sem se hitaj povačil, ne, uh -huh, uh -huh. sem bil brez las in sem rekel, za vsak sto čaj morim se zazihra. Otrok je bil tudi že kar hitro, drugi je bil na poto, v tribuščko in pri 27 letih se je zgodilo, da ostane mre službe. Spet bom tukaj danes, eto najboljših govorov, ki jih konec koncev stil v in res vas povabim, da pogledate uh, s tim v govor, uh, takrat ko predava, ko ga povabijo na uh, fakulteto kot častnega govorca. Tam govori on o situacijah, ki ste željenje zgodijo. Takrat ne najboljše, ko pa si v prihodnosti pa pogledaš nazaj, pa rečeš lahko nekaj najboljšega. In zači sebe, pogledam, pri 27 letih razstavnem brez službe. Uh, to je tako, kot da sem zgubil dostanjstvo. Zdaj, če gledam obleke, ki so jih takrat dal na sebe, ti povem, rame so bile spuščene, so mi je dorad stale, ne Klobuk ali pa kapel, mislim, da, takrat na glavo, gled, dvorače je bila. Dvorače je bila moja hoda, hodo, dvoračen hodo. Uh, ne reč, nisem pisal prošlje, ampak takrat tisti čas leta 1991 v času, Je Mariborski bazen imel več kot 50, 60 zaposlenih. Takrat pa ni bilo ne metane, ne, tam, ne uh, uh, uh, uh, uh, teh ne močnih gigantov v Mariboru. Ja? Jaz sem tudi delal v otvorni druši pri 27 leti ostanej brez službe. In Takrat sem si postavil vprašanje. In običajno ne, v takih situacijah si ne postavljamo dobrih vprašanj. Jaz sem si postavil vprašanje, zakaj tih njih jaz. To sem preko premalo sem izobražen, strojni tehnik po poklicu. Ta zadnja sem prišel v podjetje. Ne? Ja. In tu sem bolj v putu tako odgovore. Ko sem si da postavil, jaz mislim, da sem si postavil, ampak mogoče to, ker je bila družina moja tista inspiracija, tisti navdih. Žena te rad, če ni zaključila študija. Otrok je bil eni šest let, drugi je bil v Trebuščko. Še veli smo pri ženjenih starših in nem pozabo bo mame ženina to torej tašče, ko je enostavno reče, ti tvojemu, naj se spravi nekaj dela Ona pa dve službe delala, čistila je v zdravstvenem domu, pa prodajala je pa prodajala karte. Zakaj? Pet otrok je sama, štiri brate, pa, pa, pa, pa pačero, je sama enostavno spravila do kruha. Moje žena je zgubila očeta, ko je bil dve leti in oče star. Mama je delala v dve službi, da je pet od sin je bil takrat 15 let, da je otroke pripeljala v samostojnosti. In Valjda se je vala za svojo včero. In ona je tudi takrat rekla, kaj če te posti, kaj če te posti, on bo že poskrebel za sebe, ti pa nimaš ne službe, ni nisi ne končala, faksa, pa dva otroka ki je eno štimo. Ta zgodba je mene takrat pripeljala do tega, da se neko nikoli več nočem take situacije. Takrat sem si rekel eno, da bi šel šo naprej šolo, Ampak, ker se jaz nisem dobro učil, pa bi predolgo trajal, da bi postal inženjer, da bi imel mogoče malo več možnosti. Moče še ena komična zgodba, ker lahko tukaj povem, kak je prihodlj bil iz osnovne šole na srednjo šolo. Simpatična zgodba. In če krasne. te lahko dopolnim, še tudi, obajnem, um, tudi me zanima, kak je bil pa prehod od gostinca, s čemer si se ne, ne počuparil, do zavarvalničarja, mentorja. Super, super. No, da samo zaključim, No in takrat sem se postavil to vprašanje, da bi šel naprej šolo. Drugo vprašanje je bilo, da bi šli v tojino, da bi šel najprej v tojino, da bi pol družina od prišla. Tretja možnost je bila pa ta, da je začnem za svojim podjetjem. In takrat sem na odravskih elektrarin vzel gostinski lokal v najem, smo sem imel dvo stezna, keglišče, fliperje, pikade, ročne nogometre, kjer sem zgorja in klubski prostor. Ne? V poletnih časih še rusko keglanje in v poletnem času še tudi balenišče. Torej, res tak športno Gostinski gostinski, enostavno lokal. In pravim, če se ta situacija ne bi zgodila pri mojih 27. letih, bi mogoče še dana delal da ta živika ruše. Spet, nekaj situacija, že življenje zgodi, ne zgleda ta trenutek dobra. Ostaneš brez šihta, ostaneš brez službe. Ne, ne moreš vedeti kaj to v prihodnosti pomeni. Ko pa si tu pogledaš nazaj, pa lahko rečeš, nekaj najboljšega, tak se je konec zgodilo. vzgodilo. Mhm. In potem nekaj dne v tvojo življenje stopi Smiljan mori. Da. No, in to je bilo tako zelo dobro vprašanje, morače še prej, da smo kaj nekaj takih komičnih, smešnih situacij, ki jih dosti krat povem in ne bi to všeč. To me dela edinstvenega. To me dela edinstvenega. In to, ko kaj in človek povej, da sem človek, ne, iz mesa pa kredi, pa da sem ranil, je tudi to, to, to. Čist tako, pokončanje v osnovni šoli se odločim, oziroma sem že prej omenil, ne? niso šel na pedagoško, ampak sem pogledal, kam so šli moji sošolci in moji sošolci so, so šli na stredno tehnično šolo. In sreda, da mi je bilo lažje, pa bolj kamot, sem šel z njimi na tehnično šolo. Uh, zdaj pa, ni bilo dobenega problema dobiti takrat štipendijo. Jaz ne vem, če danes to lepo znajo, da se je dalo, ko si šel v šolo, dobiti štipendijo. da si prošno v neko tovarno in oni so rekli, ja, in smo dobili štipendije. Bili smo to branko Mitja pa ja. Ampak običaj je tak, da torej, po končanem, torej po, po, o polletju je bilo tak, vsi smo li to do šikaruše, o pol smo morali pa sprečevali, torej so tam pripravili rekel, nekaj, nekaj taki narezke, malo pijače, ki so nam dali in smo se nekje v poletju letjo pol zmenili, kje bomo počitniško prakso v tistih pravih letnih počitnicah tri tedne, tri tedne opravljali. Ne? In v poletju letjo jaz imel tri nezaključene ocene. Mitja je imel štiri, Branko pa šest. In spet še enkrat zmeraj, ko se srečamo ob obletnici ob, ob osnovne šole, ne? in vedno moram to zgodbo povedati, ker je res simpatična. No in Zdaj bom zamenil pravjetno, da ti najprej to pokaže. In to je bil en gospod Janko Moravs, ki je bil takrat odgovoren za štipendiste. In, in on je nas spremal, štipendiste. Ne, najprej je z nami, en se stane, kdo nas tam 60, 70 za celo tovarno ne, različnih profilov od električarjov, uh, uh, kločavničarjov, šlosarjov, strojnih tehnikov, različnih ekonomistov, različnih profilih. Nekje 60 se je bilo takrat, 60 gradovanjci. Potem morali pa iti k njemu da smo se pli za prakso, ampak bila bi in pokazati, ko je tročas pečevalo je pokazat, ko ne mogu opravičiti. Ne? Stepnjevi, In jaz strahom pokažem, tisto so sprečavalo. Ko on vidi na vrhu slovenščina 1, zgodovina 2, biologija 2, matematika ena fizika 1. Ko začne bi rekel se kregat na mene. Ko mi hoče, mislim ko mi govori, OK. Kaj ne on to praviče? Pa starši bodo mogli vrniti štipendije, če ne bote končali. Torej, veliko energije je poraba. In veste, kako je bilo dejansko, jaz nisem na slnku, samo tam jaz razkosili, samo za vsak, ki je imel za glavo delo. Okay, Poglej, to da meni je nazaj, in da je mitja z štirimi. Zdaj, ker je, je pri meni poraba toliko energije, več ni toliko energije za mitjo. Teda je prekončal, ampak vsemno je malo kregal. Ko pa je, dal, ko pa je dal Branko z šestimi, pa on gleda, Slovenščina ena, tako so bili kaj trije, zato dole pa še pa tukajka dvojkica, pa v tistih enajstih ne, je bilo šest nezadostnih. Torej, ne. Ko to pogleda, nič mu ni rekel. Damo spričevalo nazaj in reče najboljšo stvar. In ta stvar je, ki je bilo, da bi vsaj vidva bila tako, ko bi še nekaj bilo. <laughs> Ta <da, jaz> ne, <laughs> ne? Kak, kak fajn so pohvale, ne, in v taki situaciji z pohvale, in vem, kak so pomembne pohvale v življenju, ne, in danes so delavci, ne, in jaz vem, kak je meni, v 20 letih, meni je veliko veliko pomembna pohvala, veliko veliko me je pomembna pohvala. In moj mentor Smila, in številni drugi mentori, ne? ja, pohvala. In danes jaz znam pohvalo, ko je delo dobro opravljeno, dan pohvalo. Danes jokje sem sodelov, sem poslal, da smo naredili v augusto, ko so počitniški dnevi, od ena do osem, v augusto najboljši rezultat, ko tim stopi skupaj. Velike, velike stvari lahko naredi. V 8. mesecu, torej čas dopustov, smo naredili najboljši rezultat v tem letu. Super, čestitam. Prej si omenil, da si se... Torej vrnil iz te tri dnevne konference v Bovcu. Mm. Daj še mogoče malo kaj več povej o tem, kaj, kaj ste še počeli poleg tega, da ste mm -hmm. delali preboje. Opazil sem, da ste nosili te zanimive majice, ki možeš tudi mm. danes na sebi se zvor, jor, to delo, ne ki ste mm. imeli ste misli motivom, mm. zakaj gre tukaj. Zelo dobro, vprašanje. Čist tak, ne. Uh, ta seminar je predvsem, ne, Čist tak. Eno je, informacijo, ki jo, ti, ki jo ti dobiš, polostane samo informacija. Drugo pa je, ki enostavno dobi človek znanje. Takrat, ko to znanje implementira v vsak danjo želenje. Takrat enostavno ti nekaj znaš. Primer. Ne, spomni se, ko smo naredili izpit za avto in Ko smo začeli voziti, nismo imeli dobenega znavnja. za po takim in takim, takim času delamo kup stvari v avtomobilo, pa vozimo vse samo ne, avtomatsko. Ne. Ne. No in tukaj smo delali predvsem na manjceto. Delali smo na prepričanih in delali smo na vrednotah. In zelo ena preprost način je bilo to, to, to tem na te delavnici, na te trojdenjavni delavnici razloženo. To glede prepričanja. Ne. Torej, ni važno, da v življenju. Ne. Dobimo neka neko, neko, neko prepričanje, spoučitelj, to to starši ali to okoljice. Recimo preprosto prepričanje ti si len. Ne? Uh -huh. In zdaj, kak nastane prepričanje? O tem smo se pogovarjali. Čist prepričanje nastane, da pol možgani iz te perspektive iščejo potreditev. Ti si len. In poko neko nalogo, da jaz dobiš pol še drugo nogo in ko pol je od druge do tisočnog, deset nog, Zelo, zelo, zelo, zelo enostavno. Ne? In pol je to prepričanje. Zdaj pa, kontra prepričanje ne, so pa afirmacije. In zelo pomembne so afirmacije, ampak to je tako. Predstavljaj si ne, vrč pom vode, do zdaj ta prepričanja, ki smo jih dobili na 1 do 20, 25, 30 raz, do 75 leta. In kako za to prepričanje? Kako za to prepričanje ne, zmehča? Ne moreš tako, da kar vodo vliješ, ne, brč vode, ker ne gre. Ti moš kapalko vzeti. Ne? Ampak kapalko, kapalko, ne kapalko vode, ampak kapalko medu, ki je težje od vode. Tu bi ni moreš ne prava pripričanja. In edni z medkovčev, Silestri Kmetič, pravi, ne, da dela na enem pripričanju ne delam na desetih pripričanje, nekaj je to taj za možgane. In jaz vsaki dan delam na enem pripričanju, Tukaj, da, za, da, poč, da počnem nekaj za srečo, da počnem nekaj za zdravje pa da, da, poč, da počnem nekaj za svojo kariero. In začnem zjutraj z to afirmacijo. In začnem zjutraj z hvaležnostjo. Ja? In na osnovi pripričanj, vsi smo pa vjetni, ki ne si postavljamo svoje vrednote. In meni je zelo jasno, na kak način vrednote. Recimo, nekdo reče, na tem smo delali, nekdo reče, meni je pomembna družina, meni so pomembni otroci. Vse pa, kak vedet, ali je to res, ali je to tista vrednota, ki si jo želiš, ali je ta prava vrednota? Zelo pomembno je, da ga vprašam. Samo dajma pogled v tvoj Google kolendar, en teden ali pa en mesec Koliko imaš sestanko z ženo, koliko imaš napisanih um, z otrokom, da si, ali je samo željena. Torej, željenja spet, tako na že načetku rekel, si lažemo, ne? ali spremeniš, pa rečeš, to mi je res pomembno, ali pa spremeniš vrednoto. In moja glavna vrednota, moja glavna vrednota, moja glavna vrednota je moč in, moč in vplev. Zato v moj Google kolendar, Jaz imam napisano, v nedeljo zvečer si konec koncu jaz vidim, kako naj bi potekal moj idealni teden. Ne? Ampak v tem imam tudi načrtovano sestanek z ženo. To pomeni zjutraj od devetih do enih s njas aktivn. V tem času je žena v službi, ob dveh s doma, ob štirih, od dveh do štirih sem njas v partnerskem odnosu. Tud Nesem smetiven, ampak ne tako, da, da, da mi je reče žena, ne? daj nesem smetiven. Ne, jaz sem aktiven in jih nesem. Ne? Ok, tudi paradižniki narežem za paradižniko v sanatov. Ne pridem domov, pa se vsedem, pa čas pa spet za sebe. Torej, sem aktiven. Popovdam in imam jazko po, po spet sestanke. To pomeni. Meni je pomembno, tako si že rekel, moč in vplev in na tem smo dejansko delali. In ko, sem, in ko, in ko moja familija enostavno ve, ne, da, da so mi vse na svetu in da bom vse naredil, ampak jaz si ne lažem in ne, ne, da so mi oni pomembni, ker konc koncu nimam sestankov za otroci, za vnuki v kalendarju napisanih jasno, jasno, da imamo tedenska skupna srečanja. Ne da jim napišem SMS, napišem, da sem enostavno z, tudi z njimi, ampak mam na prve mesto, na prve mesto moj idealen dan, trst ne reko, od šestih, od šestih se zbudim, nekje desetih do poljenaestih grem spati, zjutraj naredim nekaj za telo, to pomeni, da se priznajim, ali to klesanje, ali to, pa 50 sklec, pol, pol prečitam, prv strani iz knjige, 20 minut sem na platformi, naši platformi. Ja? Ampak vem, kaj je konec koncu je pomembno. In na tem smo delali. In čist nič ni na rove, če konec koncu ima nekdo napisano, da svojem morne, ko hočem biti več za tokom Super. Osem mor imamo, štrem dvejstvor imamo, osem mor služba, osem mor spanje, osem mor je pa nekih stvari, če jih konec koncu tak skupimo,. ampak ne želim, da je tak skubim. želim, da imam napisano, uh -huh. kaj, je tisto, kaj, kaj je tisto, kaj konec koncev želim, ker če ne, jih tak, imam napisano v nolo. Super. Umeno se zdaj zdravje, ne? poleg Smiljana, kje mentor um, za druga področja tega življenja, si, ne vem, še vedno sodeluješ z vidjo. To je bil tvoj ja. mali še vedno, je? Ja, Vitja, Vitja, Vitja, Vitja Sikošek je tako. bil eden izmed mojih kočov, ne? Da Dajmo tako pogledati, tako sem že prej omenil, na kolesu življenja eno izmed pomembnih, pomembnih področjev zdravje. In jaz danes imam 85 kg. Ko sem prišel v našo podjetje, sem jih imel tam 10 več, tukaj okoli 95. V času ko sem pa ustiljeno, sem imel preko 100 kg. No in jaz sem si ogledal, da to tvojo transformacijo naspeto na se da to vidiš, da bi poslušalci pogledali, lahko rečem, samo vsa čas. Ja. 50 let. Uh, odlično zgledaš za svoje leta, dobra preobrazba ti je uspela. Verjamem pa, da ne brez mentorja. Ne. In te motivi pomenjajo ja. še ogromno pozornosti ja. in pomembnosti v tvojem ja. življenju. Ja. <koh> um, Pri izobraževanju nlp ja, smo imeli naloge, Najdemo projekt, srečamo se z uspešnimi ljudmi, ali to s področja biznisa, ali to z področja športa, ali to s področja bi rekel, zabave. Ja, to je uspešni ljudi. No, moja ekipa je imela projekt, ne, da, da najdemo, uh, pa tudi pa strategije, pa razmišljanje. pa mindset pri uspešnem podjetniku. Uh, in ena skupna točka je teh uspešnih ljudi. Vzima kar štiri, pet skupnih točk uspešnih ljudi, prvo, kar konec konca je, da imaš mentorja. Uh, jaz pravim tako, uh, Vem, kaj je treba narediti, ampak moj mentor Smiljan pravi, da to beseda, jaz to že vem, da to je beseda, ki dela ljudi ravne na vseh področjih. To si spet sposobno od Smiljana, da to Smiljanala pogrontavšina, jaz to že vem. Zdaj, kdaj veš, te tu tudi to delaš. In jaz sem vedel, da moram svišati. Ampak eno stvar je, če ti ne daš denarja, pol tudi ne boš kupsto risno probal. Ampak, ko sem, dal, ko sem bolečino zamenjal, pol se tudi navadil enega reda. In Vitja je bil eni izmed mojih trenerjev ne področja zdravega načina življenja in prehrane. In zdaj treneram sam, ampak še zmeraj, enkrat na leto imam z njim sestanek. To pomeni, da mi zmerim aščobe, torej 2017 smo to naredili, da mi zmerim ščobe, ne. Sam si pa enostavno našel, našel zdaj trening, ki ga pač, v katerem pač uživam. To je vsako jutro, pa daj jo vsako jutro, v 85% tih. V celem leto, torej 85 držiš disciplino. 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 je 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Ravno meditacija je tista, ki konec koncev človeka omeri, ga ne radi bolj srečnega, ga ne bolj zdravega. In dokazano je, v dolina, dokazano je, da danes ljudje dle živijo samo zaradi tega, ker konec koncev se znajo, 10, 7, 5 minut umiriti pa se meditira. Dovolj mi je, da samo se zazrem nekam daljavo z piramide Včaroben pogled pa se osredotočim na svoje dihanje, vključim še zdravim sluh, ne, pa poslušam, kjer je zvoke, različni so. Zdravim še poskušam vključiti von, pa še zdravim še vkus, pa če še konec konca malo kinesteta sem, ne, da še enostavno vetrič. In Prakticiraš to čovečnost, mindfulness Točno to. in še meditacijo. Točno to. Točno to. Kako dolgo že? Uh, jaz sem meditiral, z, uh, v našo podjetje je prišla v spra, ki se ne sponim, to nema reči nekje okoli 16, 17, 17 let nazaj. In smo imeli v zgornjih prostorih preko prvi srečanje za meditacijo. In takrat nam je dala brez pomensko mantro. Jaz dosti krat s to brezpomensko mantro, ki jo še zmera pa je ne znam izgovoriti, ker je to moja, ker sem jo na uho mi je povedala, 17 let, ne, 17, 17 let jo poznam. Uh -huh. ne, in preden začnem, začnem govoriti to brezpomensko besedah, ki konc koncu je brezpomenska, ampak da enostavno prejedem v to stanje. V tistem trenutku grem uh, na dihanje, a in na ostale čutila, 17 let, dolga doba, dolga doba. Ampak ne tak, kot bi rekel, zadnjo leto, lahko leto, zadnjih 8 mesecev. Mhm. Ker letos sem začel izvaja, kolo vsak dan, to je začetek pomladi, kolo vsaki dan je torej Kaj je po tvojem mnenju ta rutina prinesla to življenje? Reko si umeljeno srečo, kako se to odraža na drugih področjih tvojega življenja. Ja. Bi rekel, da si nasplošno bolj zadovoljen človek zaradi ene enostavne nutranje ja. rutine. Ja. Ja. Ja. Uh, zelo dobro vprašanje. Ne? Ko sem si nedeljo zvečer med 18 in 20 uro začel planirati, kako bi naj zgodel moj idealni dan, idealni teden, sem začel izvajati veliko te, rutina, te rutine. Zbujem se v šestih in izvajam rutine, včasih se zgodi, ne, da imam se stanka že prej, takrat pač nekaj izpostim, ampak izvajam rutine, izvajam rutine, to je ena taka rutina, je pet sekund, ne, pet sekund, v teh, sekund, v teh petih sekundah imaš čas, ko se konec konco odločam, da bom primo telefon pa nekoga poklical, imam pet sekund časa, da Dignem telefon, pa pokličem, ker če nema to naredim, v tistih petih sekundah začne ona črna paprika ti govoriti, pa začne nizat razloga, zakaj na pokličaj. Tak je to enostavno. V petih sekundah ko, ko pride misel, če ta misel služi, če ta misel ta prava, če ta misel bo pomagala, ti to veš. Naredi to, kar konec si si si, si, si, si, si, si zadal. In pač to vežba, vežba, vežba, vežba, vežba, ki jih je torej, tukaj napisano, kaj ostalo zjutraj delam. Delam na kvali vježnosti, 68 sekund, nekaj za telo. To je to ena ura. Zajtrk si naredim in izobražujem se 20 do 30. minut, ki nam meditiran s fokusom na cilje. Lepo se oblečem. Grem v pisarno. V ponedeljek pokličem pet ljudi. To je tisto, kar ti konec koncu prinaša. Ne, v uh -huh. pred spanjem naredim pet stvari, za katere, katere so se mi lepe zgodile čez dan ne, in izberem iz teh lepih stvari eno stvar, se zahvalim za to eno stvar in spim ne, in zaspim z mislijo na to eno stvar. spanje je proračen. Zjutraj, če se kaj nabere v glavi, imam en ta zvezek. Ta zvezek je za ideje drugih zvezek pa je, ti, tega nije ozrajen, v ki konec kono se zgodi, v tisti zvezek napišen. In temu se reče, ne, vsej znanstveno je dokazano, zakaj ljudje ta prst pokazajo, kjer prst smo pokazali, sredinski. Ne, ne, je povezano nekaj z žočem. Ne, ja, in kot je nekaj, so dnevno so situacije, ki te razjezijo, In zakaj bi to situacija? Ne možeš nekomu nekaj povedati, pa tudi se mogoče nas poslobi, jaz se nas poslobi. a pa poveš, kaj vem, eni povemo, eni povejo, jaz to napišem, naredim, izlijem želč. Skratka, je dobro potlačiti. Točno, okay. ne met v glavi, pa ne postiti v glavi, dam na list papirja, pa tam naj bo. Uh -huh. In to zjutraj naredim, da imam plac za te lepe misli. Hitro sprejmanje odločitev si omenil. To ja. je bil smidan rad pove, da ko je bil pri Richard Bransonu, torej uspešnemu poslovnežu, ki ga kliče tudi gospod, da, mister, jaz. Yes, yes. um, da ga je eno vprašanje, na kaj razlika med njima. In da je Richard odgovoril v tem, da si so v željenju sprejel več odločitev kot ti. S tem posledično tudi več napačnih, ampak obajnem tudi več pravilnih. Uh -huh. Kako pomembno se ti zdi torej samo sprejemanje odločitev? Ja. Kot sem že prej omenil, uspešni ljudje, katerega sem, sem imel možnost tudi modelirati, si uspešni ljudje si mentorja. Vsi uspešni ljudje se družijo ne, z uspešnimi ljudmi. In tako, kot sem ti že prej rekel, ne, zadnjo misel, ne zapravlja čansa z napačnimi ljudmi. Uspešni ljudje se non stop izobčujejo. In uspešni ljudje so danes hitri in drzni. In danes v biznisu moraš biti hiter, hiter in drzen. In tudi na enem seminarju Roberta, uh, ne roliha, Roberta, v uh, financah, no, kak se... Mogoče pa ravno od roliha, ja? Ak ak ak Akademija Pantare. Pantare, uh -huh. ja, ne. je to povedal. Danes v biznisu moraš biti hiter. Hiter in drzen. Če čakaš, če oklevaš v tistem trenutku zamujaš. In tako sem rekel, neodločnost. Nimam rad na neodločnosti. Cenca, cenca ne nje, brati. Idi, napravi, izrihtaj. Besedica ne mogoče. Ne obstaja. Ne obstaja. Imam dve vprašanje strani naših poslušalcev. Naša poslušalka Tatjana pravi, da naleti na stranke, ki sprva izrazijo nadušenje nad nekim produktom oziroma storitve na to pa okljevajo, odlašajo z, do z dogovorom, ga prelaga in tako naprej, morda celo vinkarijo, ne, izrazijo svojega resničnega mnenja in sprašuje, s kakšnim pristopom lahko torej to stranko pripriča v hitrejšem kup oziroma sklenitev nekega dogovora. Mogoče ona kot prodajalka počne kaj narobe. Ne, da počne kaj narobe, ne? ampak uh, 20 let, več kot 20 letni podjetnik, ne? In jaz samo zdaj stopim v čelje na drugi strani podjetnika. In strategija pri meni je ja ali pa ne, dolina ne moroče, pri meni ne obstaja. Zdaj pa kaj mislim s tem? Zdaj bom nec tebi postavil vprašanje. Ne? Predem ti jaz predstavljam svojo, svojo storitev, produkt, ti postavim vprašanje, nec. S kakimi ljudmi imaš ti rad opravka? S takimi, ki rečejo, to, kar si mi predstavo je super, to, kar si mi, mi predstavuje je zanimivo, ne? bo imel poveceno. Ali z drugimi, ki rečejo, super je, navdušeni so, uh, veš kaj, daj še pokličje ali pa pošli mi ponudbo. S kimi imaš radši opravka? Ja, s Kaj si misliš o onih drugih? Lepe, <laughs> s tem pristopom enostavno ja tudi povem, ko pridem na koncu pred nekom, torej, ko na koncu do nekoma, da mu prodam ali svojo storitev ali svoj produkt. Mo rečem, ok, te je dve, S katerimi ne imaš rad vi upravka, pač on svoj produkt nekak trži. S takimi, ki na koncu vam pove, super ste mi to povedali, fajn je to, bom imel poved ceno. Ali s tistimi, ki na koncu reče, da je to zanimivo vaš produkt. Potem moraš na začetku pa na pa nakon se Stranka stranke imamo rade, odločne, samozavestne ljudi, ampak kaj, treba še včasih vpraša, vedno poznavim vpražanje. In se mi je ta koncept, zdi bi reko, in pošten, in če proba, ne, groba. Uh -huh ker kaj, stranke so nadušene, ne? Kaj, če prav razumem, stranke so nadušene nad njeno storitvijo, predvidevam ali spal, produktom, na drugi strani pa, konec konce, pa reče o ponudba, pa bom bom premislil, bom še premislil, bom, bom pa poklical. Dajte vprašati. Ti je všeč to, kar ste mi predstavlja Ti je zanimivo to? Ja? Ok, ne, bom imel, pa kakaj je cena? Je to vse ok? Na drugi strani pa, maš stranko, ki konec konce reče, super je to. Ne, zanimivo je to, mi je všeč, veš kaj, bom še jaz malo premislo, bom poklical, a pa pošlji jim po njubom. Kaj bo. narediš ti? To naredim. Ko pride, pride vsemno do te situacije, bom še malo premislo, se pravi, dobiš nek vgovor v strani tvoje potencijalne stranke. Super, stavke. super, stranko tečno tako vprašam, to, že, zade, prej prej snijaz, že, prej, že prej enostavno sem jaz to stranko spoznal, kaj ta stranka počne, pa recimo, dava reči, da je ta stranka, ki dela strehe ali pa ki, ki, ki, ki, ki, ki montera žlebe ali pa ki dela malerijo ali pa vem kaj dela. S kakim strankami stranka raje opravka. Lepo ste to naredili, super je, super, tam sem pro nem sosedo videl, pa on je povedal to, to, to, super je, bom, bom zel, pridite, pridite, pridite, to. Uh -huh. Ali pa, lepo ste naredili, super je, zanimivo. Da Dajte mi, mi bo zama, vas bom jaz poklical. Okay. Popovednost je v nekem paseo. je dolina, ne mogoče ne ostaje. Poimi ja, ali pa ne. Uh -huh. Ne, super, delamo še zmeraj prijateljski odnos, korični odnos. Če pa ja, je pa moja naloga, da bom naredil vse, verjamem v sebe, verjamem v produkt, verjamem v to, kako konec koncu počnem. To je pa ključno, če konec koncu pač ne, nekaj delamo. Uh -huh. Ampak še enkrat, ljudje ne, ne kupujejo informacijo li ne vzamejo informacije. ljudje želijo transformacijo. Transformacijo, to pomeni transformacijo. Uh -huh. Odlično. Gospoda Milana, ki je pa mimo gradi rošan, kot tudi ti, ne? če sem prej prav razbral iz tvojega uh, znanjega mm, pogovora. Mm, 20 let sem živel v gušah, ja. Tako, njega pa zanima, kako pristopiti k prodaji produktu v eni posebni niši in sicer na področju butičnega turizma. Zdaj, mogoče ti ta niša ni zdaj pretjerano blizu ali pa zelo poznana, ampak jaz sem se malo pozanimljati tem in tukaj so v bistvu ključni ta osebni pristop, neposredna komunikacija, intenzivna doživljajska izkušnja, da je morda dodal kaj posebnega, kako gre za samo psihologijo, psihologijo prodaje na ene ja. takem konkretnem področju. Ja. Ja. Zdaj, sicer jaz ne poznam dejavnosti, ne? ampak zagotovo bi jaz poskušal biti drugačen od nekoga. Zdaj, najboljše Feedbake dobiš ti bi rekel, od stranke. Ali stranka je stranka zadovoljna ali ne, ne zadovoljna? To so najboljši feedbacki, ki jih dobiš. In jaz bi izkoristil, ali to verjetno turizem, pa, da je, pa, je, pa je bivanje pri njih, jaz bi izkoristil, da bi na koncu ne, dal neki list, kaj, ali pa si mogoče za njimi, ne, kaj je tisto, kaj je bilo všeč, oziroma kaj oni vidijo, da je bilo še boljše kaj pogrešajo. Uh -huh. To je Na koncu, ki so to res posebni ljudje, predvidevam, ne, drugi ljudje, ne, uh -huh. ki imajo take in take kvaliti, in take za te, jaz bi tudi vprašal, ali, ne, ali poznajo koga. Torej, zdaj so recimo bivali pri njih, ne vem, sedem, deset dni, bi vprašal. Zdaj je ta dopust, verjetno za vami. To bi na koncu vprašal. Uh -huh. Ali imate koga v mislih, v srcu, za katega si mislite, da je bilo dobro, bil dobro, da bi bil tukaj, nevansko z vami. Uh -huh. Potem po, po bi poprosil za tak kontakt. Po in poskušal, bi rekel, navezati kontakt z to novo stranko. Malo gogače bi probal, Ja jaz sem, kak je bilo to včasih. Danes včasih je bilo tak, recimo prodaja autobilo, si prišel v salon, pa je tam on sedel, pa je prišel z Danes, Prodajalce avtomobilov že stopijo v stik z svojimi strankami in jih, prob, in, jih, in jih vabijo na poskušno vožnjo. Iz drugih se lahko veliko, veliko naučimo. Ne? Sicer pa ne poznam te ampak sigurno je prvo, kar je v prodaji, psihologije prodaje je v prodaji, je želja stranke. To bomo vedeti, kaj konec koncu se stranka želi. Drugo, kar je v, v, v problem, ki konec koncu so, Iz govori, ki jih imajo stranke, uh -huh. tretja, četrta točka je prezentacija, pa pa pogovor o prednostih. Ne, tako uh -huh. enostavno, pač nekako po petih točkah funkcionira danes psihologija prodaje, čisto obrnjena na glavo. Včasih je bilo tako, včasih si prišel kot prodavalec, ne, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, nastrelal, kaj si ima za nastrelati? Prezentacija je bila deves, prezentacija pa čist, dan se pa prezentacija, par minut samo. Uh -huh. Kaj te motivira? nasplošno Aha. Ja. No zelo dobro pačanje Anec. Ehm takratšnje je vedomo in tudi plakat, ki ga boma, ne, delila fotokala. To fotokala ja, imam v telefonu. Je tudi tak, da me motivira uh, da so ljudje da najdejo svoje talente da najdejo svoje tiste prednosti, da najdejo svoje verline, ampak vem samo nekaj, da to lahko najdeš s pomočjo neansko mentorja. Ljudje vemo, vedo, kaj bi morali delati, ampak če niso pripravljali investirati časa, če niso pripravljali investirati čenka časa, pa na nek čin tudi denarja, ne bodo enostavno sami odkrili svojih talentov in svojih prednosti. In ključno, ne, ključno oslanstvo, a pa ključno stvar, počnemo in podpiram to, kar konec vodnico ne izdelaš, motiviram, pika si, ne? ker vem, da, na ta, način, da na, na, na ta način se dotakneš ljudi, tebi pomaga, ne? ti dobivaš nekaj modrosti, poleg tega pa te modrosti želiš in se dotakneš vreko drugih src. Teda, to, je, to je to, kar jansko mene odihuje, inspirirano odihuje ne? In, Na ene davnici vo Londono Landmark Education ke mo stavam to spoznala i napisano na enem, na enem plakatu. Sem navdik za ljudi. Ehm, lesbe mislo, ja sem navdik za ljudi in, ja mi ja, in eden od kadavatelja reko, ne, da ne prietradelat na sebi, na sebi, ne spreminjat dure, delat na sebi, ne, dure, na ta na način ostajaš za ljudi. No, in Mark Devine, mogoče ga poznaš, on je, ameriški, Navy Seal Tool, um, avtor knjige Nepremagljivi um, trdi, da smo sposobni 20 krat več, kot pa mislimo, da smo kaj tisto, kaj nas najbolj zadržuje. Možgani um, možgani. Ne? Sami sebe. Ja. Možgani so najbolj len organ, pa tudi najbolj mogočen organ. Zdaj pa, ali si tu bomo pekel. Ne, ja, za svojimi misljami se skreiramo pekel ali pa si skreiramo granjsko nebesa. Vse je pa odvisno. Ne. Jaz dosti krat metaforično rečem, vsaka palca ima dva konca. En konec je ta, drugi konec je ta. Z ene se lahko skreiramo, mož, možgani, možgani so odčubo. Ja, lahko skreiramo tako situacijo, lahko pa se skreiramo nebesa. Zdaj pa izbira. Izbira v našem, točno tako. Dotaknila se še samo za sekundo tega vanjnega sodelovanja z gospodom Smiljanom Morjem. Kakšen odnos ima ta po vseh teh letih in kaj bi ti rekel, da je ključna stvar, ključen preboj, ki si ga naredil z njegovo pomočjo, pa ga morda sicer ne bi. Super. Super. O, tu bi se mogoče samo vljnal nazaj v leto 97. Čist tak, jaz sam zase sem takrat iskal neko zavagovanje, Imeli smo, neke kredite, imeli smo neke kredite in tukaj sem jaz svoji ženi postavil vprašanje, če me ne bi bilo več, ne, kaj bi to ne bo skrbelo. Ti pa je rekla, veš kaj kredite, ki jih imamo, pa šolo obvezne otroke, otroke pripeljala do samostojnosti. In to je pač, ampak še prej se je zgodila ena zgodba, da sem, to da sem prišel do tega vprašanja. Ne, ena zgodba enega mojega gosta. Ja, Ki, ki je lapač promedno nesreča, bo je lovec. Ne? In, in ta zgodba je meni do tega, da jaz iščem neko za varvanje. Ker vemo, glede pa če razmišljamo, spoh podjetniki, razmišljamo o rasti podjetja, razvoju podjetja, uh, uh, vsak dan neke nove odločitve, vsak dan neki novi izzivi, ne razmišljaš pa nekaj o čem konec konca lahko v tistem knutku se to se uniči. In ta moj gost je bil tudi uspešen podjetnik. In ker več njega ni bilo, je morala punca prodati hišo stanovanje, da smo plačali kredite, prodali izrašljeno zemljo, da so plačali kredite. Ta zgodba je mene pred 20 leti pripeljala do tega, da sem se jaz neko zavanje dejansko iskal. S Milan je ravno takrat začel delati zavanje. on je bil edni izmed mojih gostov, vprače po poklicu, on je primeran pravnik, ja? on je slišal, da jaz to iščem, pače je pač oglasil pri mene, midva smo takrat to uredila, na kar mi je predstavil še poslovno priložnost. In takrat sem jaz rekel nec, da sem jaz kot otrok samjal, da bom klical ljudi po telefonu, da bom prodajal. In to za varovanje. Veren mi, da ne. Šel sem na seminar. Na seminarju sem se odločil, da bom jaz to poskusil. Vse, kaj konec koncu sem naredil, ne, da sem se povabil k mojim prijateljem, znancem. Kakaj, ko sem mogo stilno, sem jaz Eno dobro, premerjavo našo. Ne? Ko smo gosteljno, ko je prišel gost meni, pa se je sedel za mizo. Sma spostavil vprašanje, želite? Popaj, kavo, eden pivo, eden špricer. Ne? Danes početim popolnoma enako. S tem se povabim za mizo pri mojih prijateljih, znanceh. Kjer postavljam vprašanja, kaj si oni želijo, kaj je njim pomembno, In s pomočjo naših partnerjev pač poiščem, ne rešitve. In to delam 20 let. Kaj se, kaj, kaj se smiljana? Ne? Smiljam pred 20 leti pa danes še zmeraj enak. Največji ponos mi je, pa hvaležen sem, da smo soseda. In za sosedi moraš imati dobre odnose. Imamo odlične odnose. Sma v biznisu skupaj. je torej on moj mentor jaz smo njegovem podjetjo, jedno od di direktorjev. Ko smo prijatelja, smo prijatelja, zdaj gremo na bolt, kjer konec smo samo predružili, veliko bo izmenjala. E, je pa res, ne? da pa, ko pa smo skupaj, pa samo delamo brainstorming. Ne? <laughs> ne greš, ne greš, ne greš, ne greš, ne greš, ne greš, ne, ne greš. Ja. In ko smo skupaj, me naddihuje, me inspirira, me spet sp sp sp spomni, ne? Ne? me spet spomni, da imam fokus, mm -hmm. kar je fajn, Tarda. za njega lahko rečem, človek, ki je prišel pred 20 leti v moje življenje in zase pravim pred 20 leti, zase in za svojo družino sprejel eno izmed najboljših odločitev. To je pa ta, da sem šel na osnovni seminar. Mogoče za konec, ena zgodbica, sedem let delam v Bosni. Eno samo se stanje dogovorili, enega v Danielu, ki je enega v Derventi, v Drv, v enega v Vrnjavu, ta zadnjega, v Dobojo, ki se pa iz Doboja, drugi dan vrnem nazaj, torej pred spim, v hotelu v Dobojo. In Pred spanjem si, si zaželim južne muzike. In prižgem televizor in začnem gledati intervju jednega zelo uspešnega, enega zelo uspešnega gospoda iz Bosne. To je isto, kot je bilo danes. Intervju Akrapovič, Pipi Strel, ali pa nebogatejši Slovenec, ne Šeško, Studija Moderna. In jaz začnem gleda ta intervju. In ta novinarka najprej pove, so se se spomnil, mi dva mama zdaj bilo in taki intervju. intervju. Ne? Ta novinarka najprej pove, da tako spodni česar ni podbval. Vse, kar je konec konceva medelja, je naredil sam z pridnimi rokami. In prvo vprašanje, ki mu ga je ona postavila, je pa bilo. Kaj bi mi zdaj povedali gledalcem? To je neko sporečilo, neki stare zredi katera ste mi postali uspešni. Gospod ne redi svetovno stvar. Isa koja, zame kuli, da pred novinarko. Iza koja, zame ček in da pred novinarko. In kamera to kaže. In novinarki pravi in postavijo vprašanje. Znesek, ki ga boste vi napisali na ta ček, bo ga bom izvlačal v tistem, tistem knutku novinarka presenečena in pravi, ne, ne, ne, jaz ne morim tega narediti, jaz sem tu zato, da zami naredim intervju, mene televizija plačuje. to je izredno se je spoznavna psihologijo človeka. Kako je ona, ona začela govoriti, ne, ne, ne, pri tistem prvem ne, gospod zame kuli, gospod zame ček, vse skupaj lepo pospravi, se nasloni na stol, pogleda kamero, pogleda novinarko in se je nasmehne. In pravi, no, zdaj vam pa lahko vrima vprašanje, ki ste mi ga postavili. In moj odgovor je, v svojem življenju nisem počel ničesar česar drugega kot prilika, katera mi je bila ponojena ja s jo izkoristil. In pred nekaj trenutki ste dobili vi dejansko prilejko, pa je niste izkoristili. In pol metaforično povej, v življenju si predstavljate kariero kot en hodnik. Stopite v ta hodnik, levo so vrata, desno sorata, levo sorata, desno sorata, Jih je pa nešteto. Vaša naloga je, da stopite v ta hodnik. Na tej strani imate vi kluko. Na drugi strani je pa prilika. Ite pogleda. in v življenju vas bojo klicali ljudje, ki vam bodo ponujali take in take prilike. Na vas je, dajte se odločite in se dajte dobit s temi ljudmi. Mogoče po koncu majo neko priliko za vas. Kot pravim pred 20 leti snja zase za svojo družino sprejel najpominjšo priliko in to je to, da sem sprejel smiljena ki me je ogovoril, da bi meni domov, pa da se pomenima o poslovni priložnosti. Super, lepo si zaključil. Mogoče bi ostala kar pri tej zaključni misli, in imaš mogoče še kakšno za konec. Vsiš, imaš kakšno priljubljeno misel, motivacijski citat, po katerem sam živiš. Ja, ena taka, ne. na enem, enem seminaju, je eden predavatel postavil zelo dobro vprašanje. Nama ni, ta ura ne dela nama, ne? ne. Mama je 10, 30, teda, ja. okay. pa 10 in ja. Velo 40. Nisem bračovali, da ima tako dolgo. <laughs> no, ta predavatelj enostavno postava eno dobro vprašanje. in Imenoval je to vprašanje, ozima povedal je to vprašanje, da naj naštejemo, napišemo, TRI NAJPOMEMBNEJŠE OSEBE. In da, krati jaz razmišljam tri najpomembnejše osebe, pa sem napisal žena, otrok, ta nej, pa drugi otrok, Timoti. In jaz, jaz smo to morali napisati. Ok, super, je rekel, popolnoma prav imate. Še enkrat je vprašanje, napišite štiri najpomembnejše osebe v vašem življenju. In da, krati sem rekel, štiri, tri sem napisal, potem sem pa rekel, koliko okay, je starši. Nisem rekel, mama, Ata, starši, štiri. Ve. Še zmeraj, danes pa nisem dobo, nisem dobo, aha, ja. En Eni so nalogo že opravili, ja še zmeraj nisem opravil. Potem je rekel, ok, pet najpomembnejših oseb mi napišete. Tredj tred mi je bilo jasno, ne. žena, tnej, ti mama pa Ata. Še zmeraj, nisem dobo, aha, aha ja. Pojejo pa eno takrat, od soseda, ti. Poglej, to in jasno. je predavatel da razložal, da je prav, da so to, ampak to so, to so inspiracija, pa na vdih. In takrat ne, je misel, ki je dosti krat s njim pol tudi slišal, pa prečital, ne ne postavljal na drugo mesto. S tem je mogoče. Zaključil tale potke. Ja. Super. Jaz pa ga zaključujem z enim odlomkom iz znamenitega govora, ki je iz z leta 1920. In sicer gre takole. Ni kritik tisti, ki šteje, niti tisti, ki s prstom kaže, kako je spodletelo človeku dejanj in kje bi lahko kaj storil bolje. Čas gre tistemu, ki je v samem središču arene, katerega obraz je umazan od prahu, potu in krvi ki smelo ustraja, ki se moti, ki ne doseže cilja spet in spet, ker ni truda brez napak in neuspeha. Toda tisti, ki se dejansko potrudi nekaj storiti, ki pozna najviše navdušenja in najvišjo predanost, ki se zazima za časno stvar, ki ve, da bo v najboljšem primeru slavivali časno zmago, v najslabšem pa, če ne uspe, vsaj neizmirno pogumen. Kaj meniš v tem? Toliko modlosti me da bi zdaj čas, pa vsako besedo enostavno analiziral. Dejstvo je pogum, vstrajnost, ne, fokus, ta črt, jasne misli, domišljija. To so vrednote. To so neki ki koned to moci pa. Delat tem. Ne? Hvala, Marjan, da si se zdaj včas odlišnji pogovor je bil. Hvala, si prišel. Super, nedelja se začela. Lepo, ne? Naj <laughs> se je še tako nadaljuje. <laughs> Jaz grem zdaj na Zlato Poroko. Aha. 50 let ima moja sodelavca Danica Bozi. In v 12. smo zmenili tukaj v lokalu. In motivacija se nadaljuje. Primo naprej, v 12. <laughs> smo tam v crkvi že, to da bo kaj lepo. Smiljam, če lena. Sodelavce iz, iz drugih dežerce, tam nas bo tam lahko 60. Ja, Hvala ja, ti. Tudi Poslušali ste podcast za podjetništvo in življenje. Motiveran.si Če želite biti oblaščeni ob objavi novega podcasta, se ne pozabite upisati na našo e-mail listo na podcast.motiveran.si Drzni si sanek.